اول پیغنمروی دار ابراہیم علیہ السلام قرآئی کی اذن جینای علم و اجمعین دون مخلاص کرو دا دخان ادام پھول اینا عجوز ان کل غادویی مانگر یو بودین پرس او دا پلستو فمینک اداد خوز امارکار اداد قام لیوان تدکار کام اداد امال ایتیران اداد خشتوان اکام دیال ساللہ سامو بارکن نیو دیال او دلسل او فارق انجا کرسو نو خزائفور خوام تبا کوشن امپاتشو ام تباکن سمتن مرمالاخری بے حلاق دنو دانو قومن خویتا اکلی بانکانی والا اون تر ماال احمد حزارت انسیجی او کلی پی علاو لکھ نیتا علیہ السلام توتو سرد بلیانا ام دنو خاندان سمتن مرمالاخری بے وانكم لا تمرون عليهم مسبحين بالليل علموا تقبيل طعس ورمه تقبيل عنك وجيت على توقف سباتك وشبيك اني بشامط لارك بشامط دامت طعس تقبيلاردي بسد بلا مستباقي من تقراوا شعوا وشبيك انكل سباتك ورمه سدمك يكل وشبيك يا صنايل انكم تمدرون علينا يشكطا تسريجي تورين مسبحين فسابات وبلله وداشب اكلاتا جنو لقدا خمنا كانه كطاصل <سؤال> رزوه تاخرا بس لوکو کو نبا چا لتاصل وسلم الله ناکی مکرنی سورتونو کے عام بحث کا قائد باندی او قائدو کی بنیادی دری اقیدی دی یو دا خرید ازاد کا بارا کی دین دا رسولان کا بارا کی او درین دا یو تا تو توحید وی بلتا رسالتا و بلتا قیمت خرید تا داغاز دا سورت ما دا توحید بایان شو کرو او د عرب دا مشرکان وی بلتا اشاره کونا بوروښه د دې 15 قانوني باروکی عین دملکو تبخره تاسو نه وي نو خدای د صورت مقسم قرل واستافات صف صف صفات صفن صفابهات صفن ذکر جزاجرات زدن قطاليات اقرا ان ماکم لوحد دا درسونه متعلق بیان شوه سلور ختم شدنوح علیہ السلام در ابراہیم علیہ السلام در موسو در حارون در عواص در تین جن پیغمبر بیانو خدا پاکتو یونس علیہ السلام خدا بیان کی در خدا غلوم دی سرطا شورو پیچی تاس ملیکوطا در خدا دون آوائیں آ خدا سرم شیطان کون دی دیس سدلیم بر سرشتا دو ملیکوطا چلون آوائیں داتا سلیدنو چی جنہ حسین قلیل <سؤال> قلیل وانتز هم منید تخولانه تطوع منید طه مطا بحثه اسماه تطمین چه رقم ماهله شور و شروع دا ابرق کتاب واقعات اشاره شی یعوا باغریدل ایونسل من المرسلین بیشک ایونس علیہ سلام اللہ تیغن برامنا دے از اب قیل الفلک المشون وداغ وقت دا قابل دیچ دیو تختیب من بیک ما فطرف دیو کشتے بک فساہنا ناغیس ریتا خسن کی برخوا عوشتا فکانا من المدحبین دیشد مغلوبنا فال دا دکن امرو خط نتوکی کی نفلط کماحولکو نورات دلکب کثیر کلاک بنه پسند او هو مولی دې پخپل زار جکفو تلزان ملانته او چدا می سوپنا تمام انه کانن مسببین فک چرنه دې د حریدا د نو درنځ کې رغې پخې تر وکړی تر کومه تطور و نوساله سلام بايان مستقِل په ولسم مبارک ته شي مریم دی سورث نه مست و نوساله سلام پله پات جو قوم ترالې غلنه داري سببه سهولاش مې راو په ان شریف کې نو سرهش نواوا موسلم سره مو څلور دایرا تاخير خار به د ترک سره متصرف دایرا یو اسیکا او د ایران یو اسیکا د ترک سره لګي نو راغله خيري سیکا ته مسول وي نو مسلمان سره لا خدن نه نو مسلمان سلامونه قوم ته څه ده تاسو یاولا اړدي او دقام نسيته پیغمبرانو پیغامبرانو د دا بشريت د حجابي د خپل تطهير ني پیغامدان انساناني باور غریبانوني جاني بچا شري بچا جوړي خزې بال بچي بازار تزي خپل مزدوري کوي کاروبار کوي وديو داسې نه پیغمبر د دې په دورې وړاندې هغه داسې نه پیغمبر د دوه ځاميني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 په روانه دی فارمولا تاسو وندر به همبران تیری اپ نکد نو جانو سرداوو الا علماء ورثه الاممیان عالمان د همبران لارسانو د جهان شیند ورثه هغه چاتهی شاګلانه پزی مزدی د کو د د په ایمینی ملي چې دا پیران د په پیغمبرانو نه ځان شي نه پیراني مليات په ایمینی مجانی پدکیوی یردہ غریب ملاده دا وزی پیغواری دا داصل اے امام حدا کارمانی پر حدا با انسانیت د بشریت با حاجت با حال با دعوی با طالب ایمان با روی علیو با پیغمبر ہوئی انسان پی نسانانو تخبری نسانان ملیگی ملیکی ملیگی ملیگی که ملیک اخبری را لگلی نوکر انسان تشکر وح بدرت انا اسکه کوله کاته مو پاره کې تیسه ولا جان نه منکه نه جان نه او رجلان ولا بسماء الله عليه وسلم ته ملائکه مراله له خدای ومننه سمته او ته ملائکه تخلا جامعه کې دی دې شې سبب چې ملائکه سږې دې نه او که دا انسان مونږه قران څخه کې نه کو بارته کې دې دېته مسالې څنګه تاسو کو ورته سړي چې بارته کې نه بس کړو نو دیکھا اختا بار تنکا بر خوووو پیغمبران مانگا اکیل زوری یا توقع جتنا راولی آغی سرال احکان تعلقی آغا انسانیت دا پار جو مانونائی انسانی کلی خدر اوکی جانی وغن دی بار تکینی او اویس کی دو دو دو خلی بالبچلی خدلی پیر جو رائی خلق دا پار مانونو ځکه کور جوړه غتن ګورہ که عادت دی غتن ګورہ کبال <سؤال> پک پرګیت کې غتن ګورہ کہ بازار ته یې غتن ګورہ که حلال میوزیک دی غتن ګورہ قرآن کې غتن ګورہ کس کا کې غتن ګورہ ته جامعو مونږ انسان ته جامعو کې نه راتلی ترته احکام زموږ د ګور فمن دین و دسلام طرف پر قانون اړین ګور دیخه که زمان خبره منوانا لسه مدیخ واس کنوه مخضر تاک دوربانیو لیعظام آرش با این نخلو بای منوس علیہ السلام تو لاعب هر پی احکوم تو عذاب راجنو پیغمبر تو کن راشی چی تزا دکل آؤ کن دیغا حلی دیویت تو بگو یکنی خلق چی اگی پا علامو عذاب پیش و زر او تون موسیل فلو قوم مالنچا عذاب راغلی دیا اخرین او تریخ بغیر دیونس علیہ السلام بخاؤ عذاب پلی دو داندی اکدم مسلمانا جو بے دل پسی گرزی دل دیچ بے کنیو تیلی نتخدائی کنیچا یو کشتے او بریاد او کشتے تا کشتے کے خلق انسواردین پاکی سرش پامن لورت امان دے زان خرے طرف تو کچھ دے قام مان فادا را را را دی کشتے کچی سور چو کشتے بانی توسان کسان گم بھی یو کس کلرکو یہ خسن او داسا چھ خسن اوک دے دونن تاکی را را را ہے دے توی پوزی دے توک کرو در یاد یا دیو وردو تول تهو تبا ده خیانتی تا کشتی اغا را تبغرا سم کلاب دو پروکی دو سره او قط تر رو نیو بالاگر پخروتا احازی قط تر من دیجی قط تر که بای خفاو خفا تر شیع ماتالا خوکم نراغلی و زبدی کلی نوغتا اجتحان نوگم نمولین زانه ما لانتا کهو ور سر استفحارم شورو کهو للا اللہ الا انتا سمحانک این كن من از وادنی دیکھو یوولا از دا علم خودت از اسمرا مدیدی کب کی تیرا کرد بعد کتابینا معلومی چاہ کب بانے بل کب خواہ راست تبیسیم کی غط بک میاں کب غط کبانی غطی غطی مشی آگا مشید بلہ مشیرہ خودت ایو کب ذکر کردن ایو یو کب بلو فیر که بیت آگی که تا کب دازمون لنگل <سؤال> مدتا حوام مرده سیده خدای جندی پا دیتای نیچه کنه دا خدای فخر دی کب و لطهک د که دی قیت و دریا مارت آز و دنن او اختوطی دا سر ما دا دی روزونا حرسن او وخی دیگشی و لکی ما وخی خدای تاکی او بیت زرگن که دا مروب و مچانو نیتا نیتا نیتا نیتا په تاسې د دې ته انتظارونه چې زین الله یا ورونه انتظارونه تر زده لاله نو زه ډېر اکثره به راځي چې راځي چې خپلې تعمیر پاونې سره ګرځي او موږ کله چېونه ته په بحثي خبرې پاتې ځکه کله تاسو ته کېدی به نو په خپل نو مونږ په داسې معنی چې په دې خزرګار دې د بون شریف چې زین الله متولې و دکیو شو لازنگلی چیرلی بس پر اپاک با آوستاو لنگا در تا بنیده کیدو خلکی با گواراوی پیارو دلکو پا بی حالتو چو خوش شو او سالا شو پیس که کامت شو تکتاشو بیر آغل ویر اخبال قانتا بیر اگی ایمان نورو جو کمک کی جمالا نیمان نورو بیر تفصیل نیمان نادي و مصادر سماند نو موږ بزرگان نو چا باندې چې مقدمه ای یا سمشکل قرائشه دا کریم لا اله الا الله سبحان تنی کون ذالمین باد وی ا کسمه و نا اختر طالبان دره جمع کسان او دانی په ټکی کې یو نا صدا په سې مشکل چی خدا پاک دی حالت ته یو مسلمان سلام دا وظیفه ویلندو تط بخیدکی لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم دي مالك لو صدا فاصله یو لاطم مو چې ته دا لوط صدا فاصله یو لاطې پرې ساتل ختم کړ کله نبی دا درود سلام دا غبا اصل خَنُخْدَوِي وَاِنَّا يُونَسَ لَمِنَا الْمِرْسَلِينَ لِو شَكَ يُونَسَ عَلَى سَلَانٌ دَخْدَوِي تَعْدَوِي عَلْبَرَانٌ نَيَازْبِينُونَ لِكَ اِذْ عَبَقِهِ لَا الْفِلْكِ الْمَشْحُونِ پاوخ کچھی بمان بکره دورتا باغا لَا الْفِلْكِ الْمَشْحُونِ ایک دروی کشتی کشتی روان و ایمان زنسا روانه اندازی معلومی دا چه خبرتا اغیبی یا او کس بردونه زیز لکی چیز یا تیپا کزره خطرین کشتی اسم پورا خطا لخک خطا لخک رسیم یا خطا لانی تا فیصله نیچی گی دا حق خطا قده از ای کستیمالو لشی چدار خبری وارد. دغه مخالفین چې نه د جعدت مهندستاج دغه وروږدې نه باندې دغه د خاصنې شوک لري یره خاصنې به وباشو چې د چاښو خو شرکت په جوړار شو یا د سړي ديني چې یره غلط دی دی ته د خاصنې به نو پر دې دي کیږي مې چې دا چې د خبرې څخه نه وایي لکه د قربانې غوښه سړي تقسیمه وکړې او ټوپ کیاله روانه هر هغه خاصنې یا ساقل لدی او دوشی زیدی اوشتا اختیار دو چی کم اخذ دو دو دی او تو داری دا کاراوی ازا چرچا نمراو فتنا او دو یا طالبان انده جامی راش شل طالبانی و شل جوڑی راش او ساری او چیاری نوکو اختیار دو فرازی علی که خسان ای چرچا کم اشان دا تکتا او حق او باطل پیمی شمالی مو دو او اسی چی ا په یوه دلی تاج دښتو قسم تو زه حسن له تیبا یا شیر خد له تیب اوس مدار جو اریدا په دې ته سمنتي معنی چې یو یو قسم د کوم کاریو کې دې کې دا ان دومره چې حسن په له د نړۍ یو ومنه کې دی مونږ ته ویل چې د زمونږه ځوانو چب دې په طلواه لا یو ډکه کیشته ته رفته او نفصاها ما دبرخ راغشتا پاق قرآن دعویتی فکام من المدحدین شدید مغلبون ناکامون یعنی پانده درطنیو غدر نوزداخ نیانی زکر کری چیدی دریاب تسمل پر یا تغیو غردو کدکو کنی خنیون لیتا کری ففلتق محل خود نوری کدل تیر کدل کب لخون ریتو دی سمندر که دون را قد خد کبانی چایا آن مشکل دا سانگان امراد او نغاق یو بل پس منده دی دا خلیج فارس کی فرآن دا دریادی جس پس دا کبان نارا منده نا کبان دو گید دو خلوی اتو بیونی لکه دا اسپی چلاری پس منده وی که نو که آغاق سی جس پس بمنده وی که لبسرگن جی که نا پر شنو آخر انا دې کې نور کمونه نشو څه ده موږ چې ورور دی په موږ کې اچيږي موږ چې په دې اړه بحث کړي شي او ورور زه اشتها غري په مخاطبې غري ته سره د موږ ورور په بل ځای نه ده نو ټول تخمونه د بلاتک او مؤمنین ضمانه ما سره دغه د خپلیا ځینو سره کلامه ملات سخته کوي د توکو تل <سؤال> وو کنه حكم او چې دا نه ستاوو ورو دي چې د غلط شه ما نه دا سه الفاظ لیکلو نیچا ور رسول سلام دشان کرم چې کومه د نصرت سره نه د پیغمبره پما په کار کې قصور شه ما حدیث کष्टा وهو ملیم دې زان ملامت کړې چې ولې زما فلم نه د تهران په ما ملي کې قصور د بهانره نه نیږي هم تکه ما دې مفهو ډېر کدلہ ملیم دې زان ملامت کو زان تا په خپل کار دې کړنې دې په توسا اکشته وای نه داسې معلومی چې څوک نه سګراغله دخت مولا اجازه نامه دنزرکی باقی جورو مای آدھر اخلیوی فا ازرکی خدا اول <سؤال> توبش ولو غلو او تخلیصوی فلو لا انہو کانا منو مسبحین قدد اخلیص انا ستت نویلہ للا بیسا فی بطنهی گذت دان تیر کرو عمر بی تیر کرو رخو تیر کرو لکب تخیطا کی لا یوم باسون تر قیمت افور دار سمچی کب صمتلا دا شه قب بدي ازم کرو قب بم ختم شو دينم ختم شو دا قیامت نمخ كرائو پرينو دا او صالم دا تا تا غدا شبا کم مرلش مرم جنبو یو خبر جنبو اگر یونس علیسان دا دی کدرو تیو که کبی جنبو یو دین جنبو دغه ته ما زو ترڅو په کوم نوم ورکې یو ځل ورته وویل انا والسلام مکه او شریعت ورته کوي د دوله زیک ورته وویل ګټه دی مخکې نور نه تللی دی رسول لکه زموږ چې په یوه دا عزیز سلام و عزیز سلام در دفع غنبانی پیوز الپیداشیز ناغیو بیان تدری مطارکی راولی سپیوخا ورگ خار طول وان ویجار و رانسی لیوی خدای امان حالی خیحا دی اللہ و بعد موتها دا خار دا ختم سل کالا تیرش نا خار دیا باقشی دی بازاروی خاریوی تگ را تگ دی دی خوال اکدم آزم دی ملیکی ورطویس اللہ صحابتے تیر قدیدہ سگوری یر یا غیر از یا سب لگ رو ونائی فضل لگ استمیع تا حنظر الہ مارک و شرازی کلم نتسم حنظر الہ مارک و نجلک آیتا لنناس ویسل <سؤال> کالوی ترکلوی خرطا دیگورا ایدو که ورطخده سرگنج لکه زمکه کی پرشو ایدو که نیه غدری دل وحا ورطور رانا توستکو ورطور ران خر جور شاوازو ایده غشان دیگورا ایده خراس کاکم ورطخده راتا ایده خاروش تایده چه اخار دی کسی دی خلق دی دی خداستا دیگوری باسیده وطن تا شوانه دو دا قومی سوکنی نچا پی جن دو بیدت کسو تا آغروری بودا پاتشو دو اگر سر خبرشو آغر دینا پیلن داگن پیلن زکر سلکال پیشو دو از انا رو دا لانا چاہتا تورات شریفی آدو اللہ ماں تیاد تورات ایجوئی تایا بیدان تیور از مرشوی تیور از پوبا تیور از مرشو اگر تسلکالا شا يو على دا کوم یو سن کال په ترکړه د ادم په وستیو ورځو کې دا سوال نه طالبانه په خداي دا چې د تبوځي د چې کوم مړې چې مړم جن دی په امر یې جن دی دې ایو مثال علامه د او قامت کله جن دی مړم جن نه په ټول تکه مې له په او ترک په لنرقام وې مولي بزان ملامت لا ما تا کا چې دا کار د مونږه بواسطه زه به تاسو سره په لغو باندې وګورم او مصدحين پس کچرني دې د دین چې په د خدای سنا سپتیا نشم په دې کې بالله الا له لو الله بارک ذکر دې فظننا ان ذهب مغالبن فظننا ان لم نقع عليه حنا ذا في الظلمات الله لا لا تسمعني كنت مرجواني فرجعنا منغا موجهاني وهغه د بدعا د سمحت په نی دی به د کټه خنده کې پاتې شي په خامه په توری یان دغه راپور انا داسمه د لارې د دې روي اجتماع دمنته یوه چیکنده د فرای کومیشن او کبد الټه ک میدان ته راوږو او یو سټهین دی د هاله د سټه نیمه جس کچا د ګون فزان نه وخه توله بلشیوه مله ته عمر خدایونه زې ترکرې چې د کټ کوسمره د دې ترکرې زتا مقصد نو او کټ دې نه دی ادم ته ورحمت معیشه دا وزرنده ته د دې بده مي يقين د زمادا يقين څوک په تا کېږي د خورو په خبره یو په ټولو معلوماتو سره له تاسو سره یو نص علی سلام علیکم ته ما اخره خبره د غضوري پاتہ د تاسو نو قرآن شریف دې ورو تک دې ته وایي ما نه خاډون جامسته یوو مو چې واه تا کې تدبیر وروره نو زير چې واه نه پوره نه درشې موږ یو ټب دې نه قیمتي وې د کډبته پر مې امام ورته کډم لیکم وکړ چې زما وخت نو هغه زه انسد لس عابد د محبت چې دا دی له دې چې د ټکیو سخته موږ یې راو لا تصير تبغى نمري للمشن نريدنا لقد دخولك ما نريد وقتي سكت قد ازبر على او ترور تر تر د شیطان نن سر پرې ته کړو ټول ورګان به نن راځل نو یوختي زده لدار دې ته وځه زه هرا کډمو ولنين اوباز دې ته وځي چې لکي د کجده د پاتې کسوري کله سره چې متقبلې مګر ما نه د دې لپاره شوم چې دا واخلو دا کنه چې موږ او دا او نن نه ته هغه کډیتونه پلان وکړو ما نړۍ ته ځان دا په بعض مشه ویل چې د دې غوښتنې دغه یو ځای یختین زله دار مو ته وایي موږ نه هټکی زاد چې موږ سانې په دې کې تخن شجرې په سرام تامین کړې شجرې او د دې ته نه جنګي مخبئ اول ما تزرقون با قراء اونه زیو باع اونه وانا اعنی امید کنیت یا اونی لکل ازیلی تا باگیز یا اونی اغیجی کدیشی یا غطی خارقی تک شاگران اغیمیتو ایچی قسان در آوات اون نجم بی کچو بوتو طویده درون مهستو سلو اون مهستو دارس ازرقون که تزرقون شجر ازمیدید یا اونه زیو باع و عرصا ماهو لا یو لاک یا صداطاستا دا اولا شکتا تارمیر قد اخذتا خدری دخلقو صرد محاری متعجفی لاک دو یا صداطاستا نلاک چه کسر میا ده نخلق لاک یا ده اتا کسر امر فرئسا ده صداطاستا نلاک صداطاستا ها نرو نبیتو همان نورو فمطانا این الاحیم من دیتا فیدار کلتر وزختکوره من اعوذی پا رحکم بمیتر نشیولی معظام نبش بس بکنی وصل اللہ محمد رسول رب العالمین تختل احسان سارا بیوپنزو پی غنبران السلام با ابراہیم السلام آدم موسیٰ و حارم پایوزل آبا الیاس علیہ السلام آبا یونس آلوت علیہ السلام شپک په انداز دغه شپک په انداز د کور په کې دنیا دی تری فی دی عام دا چې د دې دا بیان لري قومونو وباره برڅي د ټکو قوم شه او د انسان یو د جوړو لپاره انسان ته به همیشه انسانانه ده د بابا نامه ته او د اړې انجا دنيته نه جانادره ون دارا چی باق کل بیان دارا حضور پاک ویتاک معجید اگرد چی حضور پاک اغم استلاحی تعلیم کرده چی سطح دا خلق پر استلاح کی تعلیم دار نیس کلوی لیدنی کانجوی لید نیو دا دنیا دا تاریخی خلق و سر ملاقاتون شویدی نیو دا دنیا سی او سیاحت کرده او داس اخولو بایان که او دا علامه دا دی دا چیداد دا دا خداو دا طرف اکیج او مکہ کی خدا حقیقت کی دا خیمت دا دی قومن او دا حلاکت ذکر اندرکی او دا خیمت ثبوتن دا دی پاک باوی او دا شرک بدن جانن خدا خددی صورت سر با د بایان نشورشو پا ایخ دے قسم کرلو وَالصَّافَاتِ سَبْقَمْ فَزَّادِرَاتِ زَجْرًا تَبْتَالِيَاتِ ذِكْرًا اِنَّا الٰهَكُنَّا وَاحَمْ دے زی قسم بھی دیتا ملیکون چې صف صف قراری خدے پا قدر حکم عوردو تو وقت کی یهر بن لگے تو وقت کی اگر حل مضبوط خدے بے ذکر تے ملیکون آن خدے قسمو خواد او دا اغییانا سفات ذکر کن چاہا دا بھنگی سفتن ہوئی چاہی خودے تا پکنو دست پستا والا لی ناگا دا خودے اولادنو میں خودے پاک فر شریکان اہم مضمون ماں خودے پاک دا صورت ختمہ پی آلو قرآشو با آیو سلو پنزنو قومنو پا آرابو کی اغیی و ملیکو تا دخلی دنگوان وی خودے اغیی پرد کبا دي سلو نازلی کوئی فستفت ہم تطوسه لپاره ایت اندار د دینه ان ربک البنات ولهم البنون استعذر رب لویان دی د دې ځانه مملکې خدای له وای زه مخلوق تستعثل غنه د پښت ما راغړم اجبین تعقلین لنی مطلب دانه چې خدای له لویان وای چې وای نو څه دی نيته ځان دې جواب النزام ديته چې ضد دشمن دامه په خبره باندې ټکي هغه ته مې کومه نه دې هغه تعلق نشته دا هغه ذریعہ صحیح کونکی تا په غیر معنی نه زناور کافه تاسو لیانې ځان له مخه خبره لروه انخ منتصره سينه دا د اپن له داخده دا اورفه برواه نه خناد قماره انا خلقنا الملائکه او کته سره سمشاه د چې پیدا كون من ملائکی جنا کې پتا سره حاضر و تاسو ملائکی د دې چې د خزي دي الان هم نه نفکه هم یې ګورون او لد الله خبر دا د دې ضروري ما دي دا ضروري وي اعلان موري و انه له کاذبون دي دې چې ضروري ربا ولا بطا كده صار وذيول دلم بطا سوشل ستان اس تكال بناء تيليس بني انا خپل پختره مريان ته زمونه لاخد عقل من خلاقه كنزور المخلوق انا خدای توخي كه استع سبحانك من كنزور و مالكم كيف تطقوم شيشي دي بابا صدا سينفس عليك انا تذكرون ان الله ربنا خلق <تصفيق> جان سره سوچ نه کړه او تاسو سره د بلیشت په دی خوا یبه په علماء دنه سره په زمانو لري نه نشته دغه اسم د عائله ته ایښو هر خدای چې دغه هر خدای راځه مخلافه چې قبیح مخلوق ززانه نظر کې تعذیب دی ازو د وهم عقل انباما دار داشته شتاسو کمدور مخلوقی او دا خدایلوی دا هرچه احطا ذرکه دا مخده سرده الوی علم او قدرت ما زان للا کمدور انتخابی کو تاسو زان للا خشی انتخاب تا درین باچ اس دلیلی نقلیم در که پا پوحانو کتا دونت ان داوری دلی یام لدلی شه ملیکی دا خدایلو یانی بنا پیشی که ام لکم سلطان النوویم شتا پا اصر اس دل پته په کتابه د منځ چارشین پېښ کې غوډلین نقلیخ پن تختل کتاب ته یا رختل کتاب پېښ کې کریستینې راتوډو مینا لیډلی استانہ نقېډلی استانو او رکیډلی استان نه ټول څومره بونل دا نه منه جیبه مله پوت د خدای لویانې نشه ورته دا د خدای لویان نشنه د میندې سوت د عبدالرضا صدیقی د تاسو کوم؟ ییږي یی د خپاره چې دی دا راځي مېنیږي خپاره و پریانو سردارانو خو دته ناخذو یو جیواله د زمان د پریانو پهمن کې لښتقه او په دغه ځای خرګونو کې رغه هم چې پریان په ټول د خره باندې اکرته او نبید او دخده دردار کی پیشکیی او کداز اما سخرگنه می او دیب او دماغ بندگان می یاد او گید بیمازان تا پیشکولی ایساکی تاگا با و جعلو بینه و بین الجنة نصبا گیدر اولید او دخده تاک او دا پیریان و او رشتا دا نسا دیس رشتنی او دا دا سویر نشتا رشتی قائم او دا سخرگنی او ولا خرج علينا في الجنه خاله يثيري انه تماما اننا لمقضون شديد وپیشګوری شد خدای په دربارت سبحان الله بياني اريد خداده بلغه تارك خدای ته وپیشګي خدای طرف دتکوسکه نو الله امه صفون پاک <متصفح> دا ټول د پښېږۍ په دغه خپل سین علي وضع د بعد د مدان مخلصانه برګزيده بنددان مدارس دي خو نو او د عمرانې وېادات جنا پلاس کړي فطاص او کی, کی نو اس ګمراټو مش کولې دا هیڅ د چا په تقدیر کې دلي کیدوه مرا دا د پا په څه له دا موږ کوم تاسو وانه سږي نه چې تاسو عبادت کړې نا انتم علیه بفاتین تاسو نه چې هیڅ څه په نکي واچې د دا د عبادت د خدای د عبادت او د خدای د بندگی نه سوک نشي اړه ولې الا من هو سالل جهنم ما جرا صلی چې دا غو متعلق دا چدي به داخلي دونکو د وخت تاسو او تاسو خدایان اې څو په خپل مکني شي مطلب لا کوله مگر هغه سره به مطلب لا کې چې دا مو و ما من له ما معلوم دا کوملکو کو دي ملکی ني مشتريته ممکن او کس مگر دا یو موقام معلوم دی هغه ته یوو دا ولا شي دک من پول خدای په حکم کې هر وخت دی او له اړوند تابع شېчат کم کار کړم زه کوم خدای مقصدونه نه لې هغه په ځینې قانون الصافون وئنه انا نحنو الصفون عمون وسفثق په مختياره عبادت په حاله دا خدای د حکم مواردو په خاطر وئنه انا نحنو المسابقون عمون سمعون په د خدای په طاع نه ټول د خدای د بندګي او د عاجزي اقرار دې علاوه خده دیوی دی کع فی هام استاد اراکو نمخی استاد اکتاب نمخی جیدوی که من که پیغمبر راگی من کتاب راي من در حدود دن اصواراو من دیر خشک من در پا اخپل <سؤال> کتاب امیتو نوچی آگ اخپل پیغمبر ورطراغی دیوی دیوی دن اصاب ورطان او کتاب برطراغی نو دیوی ورسر سسو لکو این کامو لیاکونو در این مخففت مستقل ناره او جیدوی لو امنا عندنا ذکرا من الاولین تو نو ساوی یو عبرق یو کتاب دا پخانو پشا یو کتاب بچه ای که دا پخانو بیان وی من کتاب را چې د دا پخانو قومونو بیان وی پاکی او د عقایب او دا امانو لکن نا عباد اللہ المخلطین نو من دوی خامحا دا خده نو چاہ نو اللہ ماذا كفروا به بيتي اسم كرشو فصعف يا عالمون زودة جفوية بش خدا <تصفح> تعظمون <تصفح> دا فيغمبر دا تسالي دا پارويت غمكا ولقد كلمتنا فيسالشيو دا جماعة دا كلاب جماعة في خبره فيسالشيو دا لعبادن المرسلين دا خلو بن لهم المنصورون چو دنی با کامیابی که دنیا کامیابی اونیو دا افرط خو خد دا بعض او تاکو نو آم کامیاب او غی چه کم مقصد دا پارخ دیلیلی دا غی که غی کامیاب شوی دا خده داوات و پیغام ی یا دا خجت و ایتبار کامیاب شوی دیلی فچامانه لیده و کننه منا و فیصله شوی و لفت سبخت کلمتنا دا مخی نزما دا فیصلش ویلا لعبادن المرسلین دا بندگانو پی غمبرانو تحقی انہم لهم المنصورون شدیب امداد کیگی کی وانہ جندنا لهم الغالبون او زمون لحکر بخامخا لکڑی دا حضور پاک توی تم امتانیا بی دا رام زمانو چی گولی حضور پاک لگ دیو سکسان دیوارسان اور غنب مظلومیت جن دیعان کا آفران دینا مکیم و کرمی حالات و خدیوی فتا اللہ عنہم مخبار و دبین حتی احین سا وقت پوری یعنی دیو وقت انتظارو کا و آپ سے ہن گورت بیتا حساو فیلپسیو رو بی بودین اختلان جام وی دلحند <سؤال> دا سور په زمونږه غنجان مکان یو نه امانګه آزادان اکانو نو نو خدای جواب په اف بیا دابنا استاجرو دې زمونږه آزاد تبارک تنوار کی چل راو خدای وي کومه استه بیسنی پیدا نه بساته هم پاوک چې راشد دی په الان تو فزمکا صباح منذرین بے ضد سمال دی رات سوک یو رول کیږي د دې سمال احان عرب چې خاطر درته یو پرې د سماخا اچو چې خو یېږي نی سمال می راتشه دغه د سمال حق بودی یو بلمان حمله کو ان سماها مفصلا سماخا منظرین د دې ضد سمال کو فان یو دغه د وزوره تا ته د دې د تلوار ته مخمما وَتَوَلَّ عَمْ هُمْ تَتِمَخْوَاهُ وَحَطَّى حِنِيَ وَوَكَّ فَوَرِيَ عذاب دا امتراشي وعبسي روضوع عذاب دا اخده انتظارك اخ يبصرون جيبه دا اخده عذابوين سبحان ربك رب العزة عمّا عسفون تعطي ربستا شرب دا, دا عزتك مالك دا عزتك دا ليه عزتونو دا غلبيخة عندي عمّا عسفون دا دا غي خبرنا ضر يانني و تفيت عجوم من سوبيت وصل من على المرسين سلامدي دخ طه في پ اول اليات دخ سفت شو ب في د عمر جديد عاضين ك قيفت شهررة اول الحضر الله علمين سسنا سف چې رملهي كان رمد طولو مخلووقات د رجوب منك مال س دخضر سفنا شووشثر مع دا کلمی دا سے مبارک کی کلمی دی جامعی کلمی مجلس پا آخر کیوئے وی مجلس کی جسم را خبری تیشی خودی تا دا کلمی را آئی کفارا کرده اجانتم چی جانتیان لاشین و آخر دعواء تخییت امکی آسرا و آخر دعواءم عن الحمدللہ و دا, دا مجلس کا فارا او دا دعا دا قبل دوم لخدوی سردو او کی و قدا باتوا بخير وسلم اللهم الله الرحمن الرحيم